Три. Спосіб розпочати тиждень, що надихає Того дня, коли затонула ендура, до неіснуючого місця прилетів автономний літак. Пасажиркою на ньому була колишня нічна бібліотекарка Великої Олександрійської бібліотеки Муніра Атруше. Пілотом був жнець Майкл Фарадей. «Я навчився пілотувати ще в перші роки свого служіння жінцем», – розповів їй Фарадей. Пілотування мене заспокоює, воно спонукає твій розум опинитися в іншому, спокійнішому місці. Це, може, й працювало для нього, але, вочевидь, не діло на пасажирів, оскільки кожен поштовх змушував Муніру вхапатися за бильце крісла так, що аж кісточки на пальцях біліли. Муніра ніколи не захоплювалася авіаперельотами. Так, вони були цілком безпечні, і не було відомостей, що хтось цілком загинув під час авіакатастрофи. Єдина офіційна авіакатастрофа ери безсмерття трапилася за більш ніж 50 років до народження Муніри. Це був пасажирський лайнер, котрому надзвичайно не пощастило зазнати удару метеорита. Шторм негайно катапультував всіх пасажирів, щоб уникнути неминучої катастрофи та пожежі. Натомість вони швиденько стали тимчасово мертвими завдяки розрідженому повітрю та крейсерській висоті. Вже за кілька секунд вони цілком замерзли та впали посеред лісу, що знаходився далеко внизу. Амбудрони вилетіли ще до їх падіння і впродовж години забрали кожне тіло. Їх доставили до центрів відродження, а за кілька днів вони радісно сіли на новий рейс до місця свого призначення. Натхненний спосіб розпочати тиждень під час опитування пожартував один із пасажирів. Тамуніра все одно не любила літаки. Вона знала, що її страх цілковито ірраціональний чи принаймні був ірраціональним. Поки жнець Фарадей не розповів, що щойно вони полишать відомий повітряний простір, то застануться наодинці. «Коли опинимося в тихоокеанській сліпій зоні, нас ніхто не буде відслідковувати. Навіть шторм!» – сказав їй Фарадей. «Ніхто не знатиме, живі ми чи мертві». Це означало, що якби їм не поталанило зіткнутися з метеоритом чи зіткнутися з якоюсь іншою неочікуваною катастрофою – Тюди один мудрон не прилетів би, щоб доставити їх до центру відродження. Вони залишаться мертвими, як це колись бувало зі смертними, так само безповоротно, якби їх зібрали. Також не допомагало, що літаком керував Фараде, а не автопілот. Вона довіряла поважному женцю, але він, як і будь-хто інший, міг просто помилитися. Це була лише її провина. Сама вона визначила, що шторм мав сліпу зону в південній частині Тихого океану. У цій зоні було повно островів, чи, якщо конкретніше, атолів, кряжів, стародавніх вулканів, що сформували ряд острівних ланцюгів крулої форми. Це був цілий регіон, захований від шторму, по суті, від усього світу, жінцями-засновниками. Питання – чому? Вони лише три дні тому зустрічалися зі жницями Кюрі та Анастасією, щоб розповісти про свої підозри. «Будь обережним, Майкле», – сказала жниця Кюрі. Той факт, що Кюрі хвилювала їхня знахідка, непокоїв Муніру. Жниця Кюрі була б страшною, однак вона за них боялася. Це було не просто так. У Гардає теж були свої побоювання, але він вирішив не ділитися ними з Мунірою. Нехай краще вона вважає його відважним. Після тієї зустрічі вони, як і раніше інкогніто, дісталися Західної Америки, скориставшись комерційним транзитом. Решту маршруту доведеться прокласти приватним транспортним засобом. Їм лише необхідно було дістати літак. Хоча Фарадей мав право обирати все, що захоче, і неважливо, яке значне, чи кому воно належало, але він рідко це робив. Його метою завжди було залишати за собою максимально незначний слід у житті тих, кого він зустрічав, якщо, звісно, його метою не було їх зібрати. В такому випадку його слід був категоричним та важким. Він не зібрав жодної душі, відколи сфабрикував власну смерть. Він не міг відбирати життя, маючи статус мерця, бо якби зробив це, то про все дізналися б у цитаделі жінців, оскільки завдяки його персню в базі цитаделі жінців реєструвалися всі збирання. Він розглядав можливість позбутися персня, але вирішив цього не робити. Це був символ честі, символ гордості. Він і досі залишався жінцем і не знаважить перстень, покинувши його. Він усвідомив, що з плином часу дедалі менше сумував за збиранням. Окрім того, зараз в нього були інші справи. Потрапивши до Західної Америки, вони день пробули в місті Янголів. Місті, котре в часи ери смертності було перенасичене принадним захопленням та особистими стражданнями. А тепер це був звичайний тематичний парк. А наступного ранку Фарадей одягнув свою мантію, якою не носив ще з часу зникнення з радарів цитаделі жінців, та пішов до гавані і присвоїв найкращий із наявних там морський літак – восьмимісний літак-амфібію. «Переконайтеся, що в нас буде достатньо пального для трансатлантичного польоту», – сказав він керівнику гавані. «Ми плануємо якмого швидше відлетіти». Фардей без мантії мав досить грізний вигляд. Міра мала визнати, що в мантії він справляв вельми авторитетне враження. «Я маю поговорити з власником». Тримтячим голосом сказав керівник Гавані. «Ні», – спокійно відповів йому Фарди. «Вам доведеться розповісти власнику після нашого відльоту, скільки в мене немає часу чекати. Поінформуйте їх, що судно повернеться, коли я закінчу ним користуватися, і я заплачу значну ренту». «Так, ваше честе», – сказав чоловік, бо що ще він міг сказати женцю? Доки Фарадей слідкував за панеллю управління, Муніра продовжувала слідкувати, щоб він не заснув чи не втратив пильність. Вона порахувала кожну повітряну яму в них на шляху. Поки що їх було сім. «Якщо шторм контролює погоду, то чому не пом'якшить канали польотів?» – обурювалася вона. «Він не контролює погоди», – зауважив Фарадей. «Шторм на неї лише впливає». Окрім того, Шторм не може втручатися заради жінця, неважливо, наскільки сильно його високоповажний колега зневажає мінливе повітря. Муніра цінувала той факт, що він більше не говорив про неї як про свою асистентку. Взагалі, знайшовши сліпу зону, вона довела, що є набагато важливішою. Та й її проклята винахідливість. Вона могла б щасливо залишатися в бібліотеці Олександрії, ні про що не підозрюючи. Але ж як було не проявити цікавість? Як там кажуть у тій приказці ери смертності? «Цікавий Верварі на базарі носа відірвали?» Коли вони пролітали над монотонними тихоокеанськими водами, їхній радіоприймач почав завивати дивним та раптовим зворотнім зв'язком. Він був оглушливий і тривав майже хвилину навіть після того, як Фарадей спробував його вимкнути. Муніра відчувала, що в неї от-от можуть луснити барабанні перетинки – а Фарадею довелося відпустити шторвал, щоб прикрити вуха, після чого вони жахливо накринилися. А тоді жахливий звук припинився так само раптово, як і почався. Фарадей швидко відновив контроль над літаком. «Що це в біса таке? запитала муніра, в якої ще продовжувала дзвиніти у вухах. Фарадей тримав шторвал обома руками, продовжуючи повертатися в норму. «Гадаю, це якийсь електромагнітний бар'єр. Думаю, це означає, що ми потрапили до сліпої зони». Жоден з них далі не особливо згадував про той шум. Не могли вони й знати, що такий самий звук одночасно чули в усьому світі. Звук, котрий в деяких колах мав назву «Великий резонанс». Ця мить ознаменувала затоплення ендури, а також всесвітню мовчанку шторму. Але оскільки Фарадей з Мунірою опинилися за межею впливу шторму, коли перетнули межу сліпої зони, то вони нічого не знали про зовнішній світ. З такої висоти чітко проглядалися вулканічні кратери Маршалових островів. Масивні лагуни поміж точок і смуг багатьох островів, що їх оточували. Атол Айлек, атол Лайкіп. Там не було будівель, доків, взагалі жодних видимих руїн, щоб припустити, що там колись перебували люди. У світі існувало чимало диких районів, але ті місця старанно охоронялися корпусами дикої природи шторму. Навіть у найдрімучіших, найтемніших лісах стояли комунікаційні вишки та посадкові майданчики для амбудронів на випадок, якщо туристи отримають серйозну травму чи тимчасово помруть. Але тут нічого такого не було. Це страхало. «Я певен, що колись тут жили люди», – сказав Фарадей. «Але жінці-засновники або їх зібрали, або, ймовірніше, переселили за межі сліпої зони, щоб максимально утаємничити всі свої дії». Нарешті трохи далі почав виднітися Атол Кваджалейн. «Нас не буди, а сюди, в країну нод край снів», – заговорив Фарадей, цитуючи стару колоскову. І ось вони потрапили сюди за 700 миль на південь від острова Вейк, в самий центр сліпої зони. «Муніру, ви хвилюєтеся?» – запитав Фарадей. «Ми дізнаємося те, що знали Прометей та інші жінці-засновники, розгадаємо загадку, яку вони нам залишили». «Немає гарантій, що ми щось знайдемо», – зауважила Муніра. «Одвічна оптимістка!» Всім жінцям було відомо, що жінці-засновники залишили людству запобіжник, якщо провалиться їх концепція цитеделі женців, Альтернативне вирішення проблеми смертності. Нині вже ніхто не сприймав це всерйоз. А навіщо, якщо цитедель женців уже понад 200 років слугувала ідеальним рішенням ідеального світу? Всім було байдуже до запобіжника, аж доки щось не зазнало невдачі. І якщо жниця Кюрі та Анастасія досягли успіху на ендурі, і жниця Кюрі стала верховною клинкінею Медмерики, то цитадель жінців, можливо, могла відійти від руйнівного шляху, до якого її привів би Годард. Але якщо ні, то світові зараз може знадобитися той запобіжник. Вони опустилися до п'яти тисяч футів, і доки не почали проглядатися деталі атола, пишні гаї та піщані пляжі. Головний острів Атола Кваджелейн мав форму довгого тонкого бумеранга, і тут вони нарешті побачили те, що ніде в сліпій зоні не було очевидним. Промовисті ознаки людської присутності тут. Смуги, що менше заросли зеленню, були колись дорогами. Фундаменти, що слугували контурами місць, де колись стояли будівлі. «Джекпот!» – мовив Фарадей, і посунув уперед важель, знижуючи висоту, щоб краще роздивитися. Муніро прямо відчувала, як її наніти реєструють її полегшення. Все нарешті було добре. До певної миті. Незареєстрований літальний апарат. Прошу ідентифікуватися. Це було автоматичне повідомлення, котре ледь вдавалося розчути крізь хвилі потужних перешкод. Воно лунало згенерованим голосом, котрий здавався занадто людським, щоб насправді бути людиною. «Не хвилюйтеся», – сказав Фарадей а тоді передав універсальний ідентифікаційний код, котрим користувалася цитадель жінців. Мить тиші, а тоді незареєстрований літальний апарат, прошу ідентифікуватися». «Це недобре», – мовила Муніра. Фарадей скорчив її несміливу мину, а тоді знову заговорив у передавач. «Це ж неч Майкл Фарадей з Мінмерки. Прошу дозволу наблизитися до головного острова». Ще мить тиші, а тоді голос сказав «Виявлено перстень жінця». Фарадей з Мунірою обоє розслабилися. «Ось», – сказав Фарадей, – «все вже краще». А тоді голос заговорив знову. «Незареєстрований літальний апарат. Прошу ідентифікуватися». «Що? Я ж казав, що я жнець Майкл Фарадей. Жнець не впізнаний». «Звісно, він вас не впізнає», – сказала йому Муніра. «Ви навіть не народилися, коли запустили цю систему. Вона, певне, думає, що ви шахрай, який вкрав персня». «Атака!» А острів саме це і зробив. Десь із території острова вистрелив лазерний імпульс та знищив їхній лівий двигун із розкотистим вибухом, котрий вони відчули аж у кістках, наче вразила саме їх, а не літак. Муніра якраз усього цього і боялася. Кульмінації всіх її найгірших сценаріїв. І, незважаючи на це, цієї миті, вона віднайшла в собі сміливість та ясність, яких не очікувала. У літака була рятувальна капсула. Муніра навіть перевірила її перед вилітом, щоб переконатися, що та справна. «У хвості є капсула», – сказала вона Фарадею. «Худко!» Однак він уперто залишався за наповненим статикою передавачем. «Це ж нець Майкл Фарадей!» «Це ж машина!» – нагадала йому Муніра. «До того ж не надто розумна, з нею неможливо домовитися!» Доказом послугував другий імпульс, що знищив лобове скло та викликав пожежу в кабіні пілота. На вищій висоті їх би висмоктала назовні, але вони були досить низько, щоб уникнути зниження вибухового тиску. «Майкла!» – волала Муніра, вперше промовивши його ім'я, чого вона ніколи раніше не робила. «Це марно!» Їхнє пошкоджене судно вже почало своє кривобоке падіння до моря. Літак вже було неможливо врятувати навіть найбільш вправним пілотом. Фарадей нарешті здався, полишив кабіну пілота, і вони разом боролися проти крену падаючого літака, щоб добратися до рятувальної капсули. Вони залізли всередину, але не могли її застібнути. Ще й Жнець мантія постійно застрягала у фіксатори. «Бісова штука!» – прогорчав він і так сильно рвонув, що порвав облямівку, але фіксатор знову був вільний. Механізм запечатав їх усередині, розширилася гель піна, щоб заповнити решту простору, і капсула катапультувалася. В рятувальній капсулі не було віконця, тож було неможливо побачити, що відбувається навколо. Було лише відчуття неймовірного запаморщення, коли капсула вилетіла з ураженого літака. Муніра зойкнула, коли її тіло пронизало гулками. Вона знала, що це відбувається, але воно все одно виявилося шоком. Ті дістали до неї принаймні в п'яти точках. Терпіти не можу цієї частини, простогнав Фарадей, який за таке довге життя, певно, вже бував у рятувальній капсулі, але для Муніри все це було новим та жахаючим. Рятувальні капсули спеціально розробили так, щоб суб'єкти втрачали свідомість. Аби будь-хто, хто травмується під час приземлення капсули, залишався без тями, доки їх зцілювали на ніти. Далі вони прокинулися неушкодженими після достатньої кількості годин, щоб зажили їхні рани, а якщо дійде до смерті, то їх швиденько доставлять до центру відродження, як тих пасажирів після метеоритного удару, що прокинулися, і їх все це розвеселило. Однак, якщо падіння їх уб'є в цій далині, Муніра і Фаради навряд чи можуть на таке розраховувати. «Якщо ми помремо, – вже нерозбірливо сказав Фарадей, – то мені справді шкода, Муніру». Вона хотіла відповісти, але втратила свідомість, перш ніж змогла це зробити. Було відсутнє відчуття плину часу. Однієї миті Муніра котилася в темряві з Фарадеєм, а наступної дивилася на колихання пальм, що затуляли їм сонце. Вона й досі знаходилася в капсулі, але люк вже був відчинений, і вона була там сама. Вона сіла, вивільняючись з еластичної піни. А біля дерев Фарадей над невеличким багаттям смажив рибу на паличці та пив кокосову воду просто з кокоса. По піску тягнувся шматок відірваного від його мантії полотна там, де вона застрягла у фіксаторі. Поділ був у багнюці. Було дивно бачити великого жінця Майкла Фарадея не в ідеальній мантії. – радісно заговорив він. «Ви нарешті прокинулися!» Він передав їй кукоса, щоб попити. «Це диво, що ми вижили», – мовила вона. Вона усвідомила, яка голодна лише коли внюхала запах смаженої риби. Пасажири могли багато днів не потребувати води, знаходячись у капсулі, але там не було жодної їжі. Її голод був підтвердженням факту, що вони принаймні день чи два там зцілювалися. «Ми майже не вижили», – сказав Фарадей, даючи її рибину і нанизуючи на паличку іншу. Відповідно до записів капсули, у нас не розкрився парашут. Мабуть, в нього влучив уламок чи лазер. Ми сильно вдарилися об воду, і, незважаючи на пінисту набивку, ми обоє зазнали струсу мозку третього ступеня та множинних тріщин ребер. У вас також був розрив легені, тому вашим нанітам знадобилося на кілька годин довше, щоб зцілити вас, ніж моїм. В капсулі була система тяги для посадки на воду, що безпечно доставила їх на берег а зараз була наполовину зарита в пісок, після двох днів припливів та відпливів. Муніра роззирнулася, і Фарадей, певне, помітив її вираз обличчя, бо сказав «О, не турбуйтеся, захисна система, вочевидь, відслідковує лише прибуваюче судна. Капсула впала достатньо близько до острова, щоб її не помітили». А щодо літака, того що Фарадей пообіцяв повернути його власнику, тепер його шматки лежали на дні тихого океану. «Ми офіційно вигнанці!» – виголосив Фарадей. – То чому ви такий щасливий? – Моніро, бо ми тут, нам вдалося. Ми досягли того, чого не досяг ніхто від появи ери смерті. Ми знайшли країну Нод. Згори Атол Кваджелейн видавався невеликим, але коли вони опинилися на землі, то він виявився здоровецьким. Головний острів був не дуже широкий, але, здавалося, тягнувся до нескінченності. Всюди були докази старої інфраструктури, тож була надія, що саме тут, а не на одному з віддалених островів, буде те, що вони шукали. Проблема полягала в тому, що вони точно не знали, що саме шукають. Вони не один день досліджували, повільно зигзагами ходячи туди-сюди островом, від світанку до заходу сонця, записуючи всі віднайдені реліквії. А реліквії були тут усюди. Зламаний бетон на дорогах, котрі вже давно поступалися новому лісу. Кам'яні фундаменти, що колись були основами будівель, повалені стовпи з гіржавого заліза та зношеної сталі. Вони їли рибу та дичину, котрих на острові було вдосталь, разом із різноманітними дивакуватими фруктовими деревами, що точно були не місцеві. Їх, напевне, вирощували у садах, але вони й досі залишалися на острові, коли будинки і сади давно зникли. А якщо ми нічого не знайдемо? Ще на початку їхніх пошуків поцікавилася муніра. «Ми перетнемо міст, коли до нього дійдемо». «Тут немає мостів», – нагадала вона. Впродовж перших кількох днів, окрім кремезної захисної башти, що була запечатана зсередини, немов якийсь вертикальний саркофаг, вони знайшли лише фарфорові уламки старих раковин і унітазів, і пластикові контейнери, котрі, напевне, залишалися там, доки сонце не вибухне і не поглине внутрішні планети. Це місце може бути меккою для археологів, але воно взагалі не наблизило їх до знаходження того, по що вони сюди прилетіли. А тоді, наприкінці першого тижня, вони піднялися на Берму і знайшли вкрите піском розширення, що було занадто геометрично, щоб бути природним. Вони лише трохи покопали і знайшли такий товстий шар бетону, що з нього ледь пробивалася зелень. Вони відчули в цьому місці ціль, хоча і не могли сказати, в чому вона могла полягати. А ще з боку берми, майже повністю приховані за лозами, були покриті мохом двері – вхід до бункера. Відсунувши лози, вони знайшли панель безпеки. З неї вже зникли будь-які написи чи гравіювання, але те, що залишилося, розповідало єдину потрібну історію. В панелі було заглиблення, що точно повторювало розмір та форму каменя в персні жінця. «Я вже таке бачу», – сказав Фаради. «В старих будівлях жінців наші персні слугували ключами». Вони насправді мали ціль, окрім роздавання імунітетів та вражаючого вигляду. Він підняв свій кулак і притиснув персня у заглиблення. Вони почули, як відмикається механізм, але мали об'єднати зусилля, щоб причинити двері. Вони взяли з собою ліхтарки, які знайшли серед лише кількох речей в рятувальній капсулі. Тепер вони світили ними в затхлу темряву, заходячи до нахиленого донизу під крутим кутом коридору. На відміну від острова, бункер не змінився під впливом часу, за винятком товстого шару пилу. Тріснула лише одна стіна, і коріння повільно проштовхувалося вперед, наче стародавня істота з мацаками, але решта зовнішнього світу залишалася назовні. Нарешті коридор вивів у простір з чисельними робочими місцями – старі екрани унікальних комп'ютерних консолей. Мені це нагадала таємну кімнату під бібліотекою Конгресу, де вони знайшли карту, що привела їх сюди. Те місце було захаращене, а це залишили в ідеальному порядку. Стільці засунули під столи, наче тут були прибиральники. Біля робочого місця, що носила ім'я Германа Мельвіля, стояла чашка для кави, наче чекаючи, поки її хтось наповнить. Це місце полишали не швидко. Насправді його взагалі не полишали, його підготували. І Моніра ніяк не могла позбутися дивного відчуття, що хто б 200 років тому отак не зник звідси, вони повернуться. Відкрита відповідь його світлості Верховному клинку Субсахари Тенкамініну. Я категорично відмовляюся поважати ваші неетичні та образливі обмеження медмериканських жінців. Ні зараз, ні будь-коли ще я не визнаю права будь-якого верховного клинка виганяти моїх жінців з будь-якого регіону. Я впевнений, що ваш парламентарій повідомить вам, що жінці мають повну свободу подорожувати всім світом і можуть збирати, кого забажають, коли і як забажають. Саме тому будь-які обмеження не мають юридичної сили, і будь-який регіон, що приєднається до цієї жалюгідної ініціативи Субсахари, зіткнеться з напливом медмериканських жінців, навіть якщо це буде лише для доведення моєї правоти. Я вас попереджаю, що будь-які дії проти моїх жінців на території вашого регіону матимуть швидку зворотню реакцію. З повагою, високоповажний Роберт Годдард, верховний клинок Мідмерики.